Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ 33. «У вас вдома є зброя?» – запитала консультантка. «Перепрошую», – перепитала Селеста. «Ви сказали зброя?» Її серце досі вискакувало з грудей від самого факту, що вона так і прийшла в цю маленьку кімнату з жовтими стінами, з кактусами на підвіконній, кольоровими плакатами, з номерами гарячої лінії на стінах, дешевими офісними меблями та гарною старою дерев'яною підлогою. Офіси консультантів розміщувалися в будинку, збудованому десь на початку ХХ століття, на Тихоокеанському шосе, що на північному збережжі. Кімната, де вона зараз сиділа, мабуть, раніше була спальною. Хтось тут спав і навіть у вісні не бачив, що за якісь сотні років люди у цій кімнаті розповідатимуть свої ганебні таємниці. Коли Селеста прокинулася зранку, то була впевнена, що йти не треба. Хотіла подзвонити та відмінити зустріч. Щойно відвезе дітей у школу, але потім сіла в автівку, забила в навігатор потрібну адресу, поїхала з вивезтою дорогою і всю дорогу думала. Ось зараз вона зупиниться, подзвонить і вибачиться. Скаже, що зламався автомобіль і попросить перенести зустріч на інший день. Але вона все їхала і їхала ніби у сні чи вранці, думала про інше, про те... Що приготує на вечерю і ось. Перш ніж це вона усвідомила, припаркувалася за будинком та побачила, як з нього виходить жінка. Сердито пахкотить сигаретою і чиняє двері старої білої автівки. Жінка була одягнена у джинси та короткий топ. Її тонкі білі руки були вкриті татуюванням, немов жахливими ранами. Вона уявила обличчя Пері. Його здивоване обличчя – зверхний погляд. Ти ж це не серйозно, правда? Це так… Так примітивно. Справді, Пері. Саме так. Приміська консультація, що спеціалізується на домашньому насильстві. Так було вказано на їхньому сайті. А ще на депресії, тривожності та розладах харчування. На головній сторінці було дві одруківки. Селеста обрала їх, бо вони розташовувалися достатньо далеко від Піріві. Тож вона не ризикує зустріти нікого із знайомих. Та й вона не збиралася приходити. Хотіла лише призначити зустріч. Упевнитися що вона не є жертвою довести якісь незрімі сутності, що щось робить у цій ситуації, що склалася. «Наша поведінка – банальна таниця, Пері», – сказала вона в голос автомобілі, повернула ключ запалювання та й зайшла до будинку. «Селеста?» – знову запитала соцпрацівниця. Консультантка знала, як її звуть. Знала більше про правду її життя, аніж будь-хто, крім Пері. «Селеста ніби була в одному з тих кошмарних снів, де ти гола і мусиш іти через натовп у торговельному центрі, а всі навколо витріщаються на тебе таку ганебну голу. Вона вже не могла повернутися та піти. Муситься пережити. Вона її все розповіла. Розповіла дуже швидко, дивлячись трохи по очі, однак вдаючи, що підтримує здоровий контакт. Говорила низьким голосом, нейтральним тоном, ніби розповідаючи лікарю про якийсь неприємний симптом. Це було частиною дорослого життя, частиною ролі дружини та мами. Мусиш говорити неприємні речі в голос. У мене певні виділення. Мої стосунки дещо насильницькі, дещо. Ніби підліток відгороджується словами, намагаючись дестабілізуватися. Вибачте, ви запитали мене про зброю. Селеста сіла нога на ногу та розгладила на колінах складки сукні. Вона спеціально обрала гарну сукню, яку пері купив її у Парижі. Раніше вона її не одягала. Зробила макіяж, основа, пудра, увесь набір. Вона хотіла продемонструвати своє становище, не те, щоб вона хотіла бути вищою за інших жінок. Звісно, ні, вона так не думала, ні за що в світі. Але її ситуація відрізнялася від ситуації тієї жінки в парку. Селестіні потрібні телефонні притулки, їй потрібні стратегії поведінки в сім'ї, потрібні поради. Десять найкращих порад, щоб мій чоловік припинив мене бити. Десять найкращих порад, щоб я не била його у відповідь. Саме так, зброя. У вас вдома є зброя? Консультантка відірвала погляд від паперу. Мабуть, якийсь стандартний чек-лист. «Господи», – подумала Селеста, – «зброя». «Невже вона думає, що я живу в будинку, де чоловік під ліжком ховає нелегальний пістолет?» «Ні, зброї немає», – сказала Селеста. «Хоча у близнюків є світлові мечі». Вона помітила, що вдається до особливого голосу, голосу гарно вихованої дівчинки з приватної школи. І спробувала припинити це. Вона не була дівчиною з приватної школи, а просто вдало вийшла заміж. Консультантка ввічливо засміялася і щось записала у своєму блокноті. Її звали Сьюзі. І це, здавалося, вказувало на тривожний факт браку здорового глузду. Чому б їй не представлятися як Сьюзан? Сьюзі звучить як ім'я стриптизерки. Ще одна проблема зі Сьюзі полягала в тому, що вона виглядала років на 12. Ну і відповідно до свого віку не вміла правильно користуватися підводкою для очей. Підводка розмазалася та робила її схожою на єнота. Як ця дитина може щось радити Селесті в питаннях її дивного складного шлюбу? Та це Селеста може дати їй поради про макіяж хлопців. «Чи траплялося так, що ваш партнер бив чи калічив домашніх тварин?» Незрозуміло запитала Сьюзі. «Що? Ні, ну у нас немає домашніх тварин, але він такий». Селеста відчула, як у ній наростав гнів. Навіщо вона взагалі сама собі влаштовувала це приниження?» Їй хотілося кричати, ця сукня привезена з Парижа, мій чоловік їздить на Порше, ми не такі. Пері ніколи б не скривдую тварину, сказала вона. Але він кривдуть вас, відповіла Сьюзі. Ти нічого про мене не знаєш, подумала Селеста похмуро, розгнівано. Ти думаєш, що я як та дівчина з татуюванням? Але я не така, не така. Так, сказала Селеста, як я вже сказала, часом він, ми вдаємося до фізичного, фізичних дій. Вона знову говорила тим вишуканим голосом «хорошої дівчини». Але, як я вже теж намагалася пояснити, я мушу визнати свою долю відповідальності за це. «Ніхто не заслуговує на образи та насилля пані Вайт», – сказала Сьюзі. «Мабуть, цій фразі її вчать у школі для консультантів». «Так», – відповіла Селеста, – «звісно, я це розумію і не думаю, що я на це заслуговую. Але я не жертва. Я опираюся, б'ю його». Та ж бурляє в нього речі. Тож я точнісінько така ж, як він. Часом я все починаю. Я хочу сказати, у нас токсичні стосунки. Нам потрібні певні технічні стратегії, щоб допомогти нам. Допомогти зупинитися. Саме для цього я сюди прийшла. Сюзі повільно похитала головою. «Розумію. Як думаєте, ваш чоловік вас боїться, пані Вайт?» «Ні», – відповіла Селеста, – «не у фізичному плані. Думаю, він боїться, що я його покину». «Коли трапляються ці інциденти? Чи боїтесь ви?» Ні, ну може трошки. Вона розуміла, куди хилить Сюзі. Послухайте, я знаю, наскільки агресивними можуть бути деякі чоловіки, але пері, та я не такі. Все не так погано. Це погано, я знаю, в мене немає люди, але я ніколи не потрапляла в лікарню або що. Мені не потрібен притулок чи сховок, чи як там вони називаються. Я не маю сумнівів, що вам доводилося бачити випадки значно-значно гірші за мій. Зі мною все гаразд, все прекрасно. «Ви коли не подумали, що можете загинути? Ніколи!» – швидко відповіла Селеста. Замовкла. «Лише одного разу. Це було, коли моє обличчя, він притиснув мене обличчям до кутка канапи». Вона пам'ятала відчуття його долоні на потилиці. Її обличчя впиралося в канапу, ніс притиснений до бивки, ніздрі майже стиснені. Вона щосили пручалася, намагаючись вивільнитися, немов наколотий, на булавку метелик». Не думаю, що він розумів, що робить, але на якусь мить я подумала, що задихаюсь. Мабуть, це було дуже страшно, сказала Сюзі без інтонації. Трохи було, вона зробила паузу. Я пам'ятаю пил, було багато пилу. На мить Селесті здалося, що вона заплаче голосно, гірко, витираючи сльози та соплі. На столику поміж ними стояла коробка серветок, саме для таких випадків. Тепер уже потече її туш. І тепер вже вона скидатиметься на єнота, а Сюзі тоді думатиме. «Ну що, пані, не така ти вже й вишукана, егеш?» Вона зупинилася за крок від приниження, подивилася по Сюзі, стала уважно розглядати свою обручку. «Я тоді зібрала речі», – сказала Селеста, «але хлопці були такі маленькі. Я так втомилася». Переважно більше жертв намагаються піти з травматичних стосунків шість або сім разів, доки вони справді назавжди йдуть, – сказала Сюзі. Пожувала купачок від ручки. А якщо до ваших хлопців? Чи ваш чоловік коли-небудь? Ні, сказала Селеста. Їй зненацька накрила страхом. Господи, прийти сюди було божевільне. Вони повідомлять соціальний департамент. Вони можуть забрати дітей. Вона подумала про шкільний проект: Сімейне дерево його хлопці сьогодні понесли до школи. акуратно намальовані лінії до брата, до неї та пері. Їхні задоволені сяючі обличчя. «Пері ніколи пальцем не торкався хлопць. Він прекрасний батько. Якби я хоч колись відчула, що хлопцям загрожує небезпека, то покинула Пері. Я б ніколи в житті не піддавала їх ризику. Її голос затремтів. Власне, це одна з причин, чому я досі не пішла від нього. Він прекрасно з ними ладнає. Він такий терплячий. Він має більше терпіння, ніж я. Він їх обожнює. «Чи думаєте ви, що...» Почала Сюзі, але Селеста її перебила. Вона мусила пояснити, як Пері ставиться до дітей». Мені так складно було завагітніти. Ні, не завагітніти, а виносити. Я мала чотири викидні один за одним. Це було жахливо. Ніби вони спері пережили, виснажили дворічну подорож крізь штормові океани та безкінечні пустилі. А потім дісталися до Оази. Близнюки. природна вагітність і близнюки. Вона бачила вираз обличчя кушерки, коли та почула друге серцебиття. Близнюки. Ризикову вагітність для жінки з історією неодноразових викиднів. А кушерка думала ні за що. Але вони протрималися до 32 тижнів. Хлопці народилися недоношеними, тож ми постійно їздили в лікарню, щоб годувати їх. Навіть ночі. А коли ми нарешті забрали їх додому, то не могли у це повірити. Ми так і стояли в дитячій і дивилися на них. А потім, звісно, перші кілька місяців були справжнім кошмаром. Вони погано спали. Пері взяв відпустку на три місяці. Він був дивовижним. Разом ми з усім порались. «Розумію», – сказала Сюзі. Але Селеста бачила, що вона не розуміє. Вона не розуміє, що Селеста та Пері назавжди пов'язані цим досвідом та їхньою любов'ю до синів. піти від нього – немов рвати по животу. Як на вашу думку, насильство впливає на ваших дітей? Селесті хотілося б, щоб вона припинила вживати слово «насильство». «Жодним чином не впливає», – відповіла вона. «Вони і гадки не мають. Я хочу сказати, що зазвичай ми…» Звичайна, любляча, щаслива сім'я. Тижнями, і навіть місяцями у нас не відбувається нічого надзвичайного. Місяцями це, мабуть, було перебільшенням. Маленька кімната тисла на неї. Бракувало повітря, вона провела пальцем по лобі, вологий. Що вона від цього чекала? Навіщо прийшла? Вона ж знала, що відповіді немає, стратегії немає, на Бога, немає ані порад, ані технік. Пері залишається Пері, і виходу не було, хіба лише покинути його. А вона ніколи його не покине, поки діти маленькі. Вона піде, коли вони вчитимуться в університеті. Це вже вирішено. «Що змусило вас прийти сьогодні сюди, пані Вайт?» – запитала Сюзі, ніби читаючи її думки. «Ви сказали, все розпочалося, коли діти були ще немовлятами. Чи нині ситуація загострилася?» Селеста намагалася згадати, чому… Вона призначила цю зустріч. Це був день спортивних змагань у школі. І це було пов'язано з тим утішеним виразом обличчя Пері вранці, коли Джош запитав його про подряпину на шиї. А потім вона прийшла додому зі свята і позаздрила своїм прибиральникам, бо вони сміялися. Тож вона віддала 25 тисяч доларів на благочинність. Ти почувалася благодійницею, мила? Іронічно запитав Пері через кілька тижнів, коли пройшла виписка по карті, а нічого більше не сказав. Ні, не загострюється, сказала вона Сюзі. Не знаю, чому, зрештою, я попросила про зустріч. Ми з Пері якось ходили до сімейного психолога, але нічого з цього не вийшло. Складно, бо він багато їздить по роботі, ось і наступного тижня його не буде в місті. Ви сумуєте за ним, коли він не поруч? запитала Сюзі. Здавалося, що цього питання не було в її списку питань. Вона просто хотіла знати. Так, сказала Селеста. І ні. Це складно, сказала Сюзі. Складно, погодилась Селеста. Але в кожному шлюбі є свої складності, хіба ні? Так, сказала Сюзі, усміхнулася і ні. Її усмішка зникла. Пані Вайт, а чи знаєте ви, що кожного тижня в Австралії, внаслідок сімейного насильства, гине жінка? Кожного тижня. Ні, він не збирався мене вбивати, сказала Селеста. Він не такий. Вам безпечно повертатися сьогодні додому? Звісно, відповіла Селеста, абсолютно безпечно. С'юзі звела брови. Наші стосунки трохи схожі на дитячу гойдалку, пояснала Селеста. Спочатку влада в одного з нас, а потім у іншого. Щоразу, коли ми сваримося, а надто коли сварка доходить до фізичної дії, якщо він робить мені булячи, я отримую владу, я зверху. Їй стало трохи легше говорити про це. Було соромно ділитися такими речами С'юзі, але водночас... Розказати комусь, пояснити, як усе працює, голос вимовити ці таємниці приносило невимовну полегкість. Що більше він мене скривдить, то вища моя позиція опісля, і тим довше я її зберігаю. Йдуть тижні, і я відчуваю, як змінюється ситуація. Він більше не почувається винним, менше шкодує про те, що сталося. Синці у мене дуже легко утворюються, синці світлішають і зникають. Якісь дрібниці, які я роблю, починають його дратувати. Він стає трохи дратівливим. Я намагаюся його заспокоїти. Ніби весь час хожу навшпиньки і водночас сиджуся, що змушена ходити навшпиньки, то з часом я перестаю бути такою важною і обережною. І навмисно його провокую, бо сердитися на нього, на себе за те, що мусила бути такою обережною. І тоді це відбувається знову. Тобто зараз лада у вас, сказала Сюзі, бо він нещодавно вас скривдив. Так, Сказала Селеста, зараз я могла б зробити що завгодно, бо він почувається дуже винним за те, що сталося з Лего. Тож зараз все прекрасно, навіть краще, аніж прекрасно. Розумієте, у чому справа? Зараз все так добре, що воно майже того варте. Завершила думку Сьюзі. Майже варте всього цього. Селеста подивилася на янотячі очі Сьюзі. Так, погляд Сьюзі був порожнім і не виражав нічого, Крім того, що вона зрозуміла думку, вона не демонструвала доброту чи материнську турботу, вона не впивалася своєю добротою, а просто робила свою справу. Ніби метка, відповідальна панянка у телефонній компанії чи банку, котра хоче виконати свою роботу, допомогти вирішити вашу проблему. Якусь хвилину вона сиділа у тиші, за дверима кабінету Селеста чула голосів, дзенькіт телефону та декілька звуків автівок, що долинали з вулиці. Її опанувало відчуття спокою. Під на чолі охолов, продовж останніх п'яти років від тоді, як усе це почалося, вона жила з відчуттям таємного сорому, котрий тиснув її на плечі. І лише на мить цей тягар зник, і вона пригадала себе іншою, тією, якою колись була. Вона і все ще було рішення чи виходи, але, бодай на мить, вона сиділа навпроти людини, котра розуміла її. «Він знову вас скридить», – сказала Сюзі. «Знову той відсторонений професіоналізм, без жалю, без засудження». Це не було запитання, вона просто проголосила цей факт, щоб зрушити розмову з місця. Так, погодилась Селеста, це трапиться знову. Він вдарить мене, і я вдарю його у відповідь. Знову піде дощ, я знову захворію, у мене будуть невдалі дні. Але чому б мені не тішитися хорошими днями, допоки вони тривають? Але навіщо взагалі я тут? Знаєте, про що я б хотіла з вами поговорити? Вела далі Сюзі. Про план. Вона перегорнула сторінку свого блокнота. План, повторила Селеста. План, погодилася Сьюзі. План на наступний раз. Розділ 34. Тобі колись хотілося експериментувати з, як воно називається, аутоасфіксіофілією? Спитала Маделін Еда в ліжку. Він читав книжку, а вона розважалася з планшетом. То був наступний вечір після її подорожі з картоном до Джейн. Цілий день вона думала про історію Джейн. «О, не відмовляюся. Давай спробуємо». Ед зняв окуляри, відклав книжку та зацікавлено поглянув на неї. «Що? Ні, ти жартуєш», – запитала Мадрін. «У будь-якому разі я не хочу сексу, бо переїла різотто». Отак, так, глупство з мого боку». Ед знову натягнув окуляри. «За такими забавами люди ненароком позбавляють себе життя. Вони постійно помирають. Це дуже небезпечна практика, Еде». Ед подивився на неї поверх окулярів. «Не можу повірити, що ти хотів мене придушити», – сказала Мадлен. Він похитав головою. «Я лише хотів показати тобі, що охочі підлаштовуюся під твої бажання». Він зазирнув її планшет. «Ти там що, шукаєш спосіб додати перлинки до нашого статевого життя чи що?» «На бога, ні», – театрально відповіла Мадлен. Ед хмикнув. «Вона читала статтю про аутоасфіксіофілію». Тобто, коли артерії з боку на шиї стискаються, людина потерпає від раптового браку кисню мозку і переживає напівгалюцюгенний стан. Вона задумалася. Я помітила, що коли у мене нежить, я частенько маю настрій на любищі. Може тому? Мадрін, коли в тебе нежить, ти ніколи не хочеш любощі. Справді? Може, я просто тобі не казала? Може, й не казала. Він повернувся до своєї книжки. У мене колись була дівчина, якій це подобалось. Серйозно? Яка? «Ну, не те, щоб я з нею зустрічався, так, інтрижка». «І ця інтрижка хотіла, щоб ти її…» Маделін охопила горло руками, висолопила язика та стала ротом хапати повітря. «Господи, отак ти виглядаєш, дуже сексі», – сказав Ед. «Дякую, Мадлен відпустила горло. І що ти робив?» Та якось без особливого ентузіазму. Ед зняв окуляри та усміхнувся, сам до себе пригадують. Я був трохи п'яненький, тож мені складно давалися її вказівки. Пам'ятаю, що вона розчарувалася у моїх талантах. Ти, мабуть, цьому не повіриш, але я не завжди прагну острих відчуттів та насолоди. Так-так, Маделін кивнула, щоб він замовк та переключилася на планшет. Звідки такий раптовий інтерес до еротичного задушення? Вона розповіла йому історію Джейн та спостерігала, як напружуються дрібні м'язи його щелеп, як примружуються очі. У нього завжди так було, коли він чув по радіо новини про те, як постраждала якась дитина. Виродок, я знаю, і йому це зійшло з рук. Ед похитав головою. Дурненька дівчинка, зітхнув він. Такі чоловіки просто полюють на Не називай її дурненькою дівчинкою. Мадрін так швидко сіла у ліжку, що планшет зісковзнув з її колін. Ти ніби її звинувачуєш. Ед примирливо підняв руку. Звісно, не звинувачую, я лише хотів сказати. А що, якби то була Абігел чи хлоя? вигукнула Мадрін. Я, власне, думав про Абігел чи Хлою. Тобто ти її звинувачуєш так? Ти б сказав, дурненька дівчина, ти на це заслужила, Мадрін, сказав Ед спокійним голосом. Їхні сварки завжди так починалися. Що більше сердилася Мадрін, то спокійніше вставав Ед. Зрештою, доходило до того, що Ед розмовляв з нею із психопатом в руках якого цокає вибухівка. Це так бісило? Ти звинувачу жертву? Вона уявила Джейн у маленькій, порожній і холодній квартирі. Вираз її обличчя, коли вона розповідала свою сумну і брудну історію, сором, який вона досі відчувала, через стільки років. Вона сказала, я мушу визнати свою долю відповідальності і нічого страшного. Вона пригадала фото, яке Джейн їй показала. Відкритий, безтурботний вираз обличчя червона сукня Джейн колись носила яскраві кольори, Джейн колись носила декольте. А тепер Джейн одягається дуже скромно, ніби вибачалася, ніби прагнучи зникнути, ніби намагаючись бути непомітною, бути ніким. І це з нею зробив той чоловік. Коли чоловіки сплять з випадковими жінками, то це круто. А коли так робить жінка, то це дурня і легковажність. Це подвійний стандарт. Мадельн, я її не звинувачую. Ед усе, що розмовляв з нею голосом Я дорослий, а ти божевільна. Але вона бачила в його очах іскорки гніву. Звинувачуєш, не можу повірити, що ти це сказав. Слова просто лилися з неї. Ти один із тих, хто кажуть. А чого вона чекала? Вона в обід вже пила, тож, звісно, заслужила зґвалтування цілою футбольною командою. Ні, так. Щось змінилося в обличчі Еда, він почервонів, підвищив голос. Дозволь сказати, Мадрін, якщо моя донька одного дня спатиме з першим ліпшим, якого вона зустріла в барі готелю, то я маю всі права сказати, що вона дурненька. Те, що вони сварилися через це, було дурнею. Якась раціональна частина її це знала. І знала, що я не звинувачував Джейн. Знала, що її чоловік був кращою, добрішою людиною, аніж вона сама. І все ж не могла пробачити йому за те... Що він сказав дурненька дівчинка, ніби ті слова були відображенням чогось страшенно неправильного. Як жінка, Маделін почувалася зобов'язаною сердитися на еда від імені Джейн, від імені кожної дурненької дівчинки, і навіть від свого імені, бо, зрештою, таке із нею могло статися, і навіть таким, яке слово, як дурненька, звучало немов ляпас. Я просто не можу залишатися з тобою в одній кімнаті. Вона вискочила з ліжка та забрала свій планшет. «Ну то будь смішною», – сказав Ед, надягнувши окуляри. Він засміявся, але Маделін знала, що хвилин з двадцять Ед ще читатиме, а потім вимкне світло та одразу засне. Наскільки могла, Маделін постаралася стукнути дверима. Вона з величезним задоволенням мучно гупнула дверима та боялася розбудити дітей. І в темряві попростувала сходами донизу. «Не вдарся там на сходах», – гукнув Ед із спальні. Він уже про все забув, – подумала Маделін. Вона зробила собі чашку – ромашкового чаю та вмостилася на канапі. Насправді вона ненавиділа ромашковий чай, але він ніби мав заспокійливі властивості чи щось там, тому завжди намагалася змусити себе його пити. Звісно, Бонні пила лише трав'яні чаї, а Бігл говорила, що і Натан зараз намагається не вживати кофеїну. Ось вона, проблема у розлученнях. Ти постійно отримуєш усю цю інформацію про свого колишнього якої б ти ніколи не дізналася. Наприклад, вона знала, що Натан називає Бонні Бонні Бон. Якось Абігел про це згадала на кухні. Ед, котрий стояв за нею, мочки запхав до рота два пальці, змушуючи Мадлін розсміятися. Але все ж ліпше, щоб вона цього не знала. Натану завжди подобалися аллітерації, Колись він називав її макоцвітка Медді. Не надто романтично». Чому Абігел відчувала потребу поділитися цією інформацією? Ед думав, що вона робить це навмисно, щоб уколоти Мадлен, зробити їй боляче. Але Мадлін не вірила, що Абігел така зла. Віднедавна Ед бачив Абігел лише найгірше. Ось що стояло за її раптовим спалахом гніву у спальні. Насправді тут не було нічого спільного з цією фразою про дурненьку дівчинку. Справа була в тому, що вона все ще сердилася на Еда через те, що Абігел переїхала до Натана та Боні. Щоб більше минало часу, то більше їй здавалося, що в цьому винен Ед. Може, Абігел ще вагалася, не прийняла остаточне рішення, не думала про це серйозно, та Едова фраза «Заспокойся» стала тим поштовхом, якого їй бракувало. Можливо, коли б він цього не сказав, вона б і досі жила з нею. Можливо, вона б спокійно пережила цей етап. Таке трапляється з підлітками, у них часто змінюється настрій. Мадлен все пригадувала ті дні, коли вони з Ебігел жили вдвох, і часом їй долало дивне відчуття, що Ед, Фред та Хлоя були непроханими гостями. Хто ці люди? Вони ніби прийшли з життя Мадлен та Ебігел і принесли з тобою цей галас і безлад, гучні комп'ютерні ігри, бійки і виштовхали бідолашну Ебігел. Вона засміялася від думки про те, як обурилася б Хлоя з Фредом, коли б довідалися, що вона думає про їхнє існування а надто хлоя. А де була я? Вона завжди запитувала це, коли переглядала старі фотографії Мадлін та Абігел. Де татко і Фред? Тим була в моїх мріях, відповідала Мадрін, і це була правда, але їй не було в мріях Абігел. Вона відпила чаю та відчула, що гнів поволі полишає її, але це не мало нічого спільного з цим дурнуватим чаєм. Насправді, в винен той чоловік Бенкс, Саксон Бенкс. Таке незвичне ім'я. Вона торкнулася кінчиками пальців прохолодної та гладенької поверхні планшета. Джейн благала Мадлен не гуглити його, і Мадлен пообіцяла, тож це все було неправильно, але бажання побачити цього мерзотника було нездоланним. Щоразу, коли в новинах вона читала про злочин, їй завжди хотілося побачити злочинця, пильно поглянути в його обличчя та віднайти на ньому ознаки зла. Вона завжди їх розпізнавала. І це було так просто. Лише натиснути кілька кнопок на цьому маленькому прямокутнику. Її пальці ніби зробили це без її дозволу. І поки вона думала порушувати обіцянку чи ні, результат пошуку вже були перед нею на екрані. Ніби Google – це продовження її розуму. Вона лише подумала і воно вже готове. Вона лише подивилася дуже швидко, просто прогляне. І тоді згорне сторінку та витре усі згадки про Саксона Бенкса з історії пошуку. Джен ніколи не дізнається не те, щоб Мадельн хотіла щось із ним зробити, вона не збиралася планувати ніякої помсти. Хоча частина її розуму вже простувала цією стежкою. Може, афера, може якось вкрасти її гроші, публічно принизити чи дискредитувати, мав би бути спосіб. Вона двічі клікнула на посилання і розгорнула на весь екран одну з гарно освітлених портретних фоток. Забудовник Саксон Бенкс жив у Мельбурні. Цікаво, це він? Симпатичний чоловік, важка щелепа, посмішка задоволеного собою чоловіка і очі, що здавалося дивляться прямо на Мадлен доволі войовничу, майже агресивно. "Ти придурок", голос сказала Мадлен. "Ти либонь думаєш, що можеш робити що завгодно з ким завгодно". Що б вона зробила в ситуації Джейн? Вона не могла уявити, що зреагувала б так само як Джейн. Мадлен дала б йому ляпаса. Їй б не зламали слова, гладка і страшна, бо вона була впевнена в собі та своєю зовнішністю навіть у 19, чи особливо у 19. Вона сама вирішувала, як виглядає. Може, цей чоловік навмисно обирав дівчат, про яких розумів, що його образи їх ранять. Чи може ця думка – це також обвинувачення жертви? Чого б не трапилося із нею? Я б опиралася, я б не повелася. Він би не зруйнував мою самооцінку. Джейн була абсолютно беззахисна, тоді гола в його ліжку маленька дурненька дівчинка. Мадрін зловила себе на цій думці дурненька дівчинка. Вона щойно думала точнісінько так само, як Ед. Зранку вона його перепросить. Ну, не в голос, але вона, наприклад, зварить йому не круте яйце, і він все зрозуміє. Мадрін ще раз уважно подивилася на фото. Вона не бачила ніякої подібності з її. Чи, може, все ж бачила. Трішки, в районі очей. Вона прочитала коротеньку біографію біля фотки бакалавр цього, магістра того член інституту байдуже чого, бла-бла-бла. У вільний час Саксон полюбляв плавати, на вітрильнику, займатися альпінізмом та проводити час із дружиною та трьома маленькими донечками. Мадрін здригнулася. У Зігі було троє зведених сестер. Тепер Мадрін це знала. Знала щось, що не повинна була б знати. І вона не могла стерти це знання. Вона знала щось про Зігі, чого не знала навіть сама Джейн. Вона не лише порушила обіцянку, вона порушила приватність Джейн як маленький вуаерист, нишпорила по інтернету і шукала фотки батька Зіги. Її обурювало те, що сталося Джейн, але якась її частина сканувала цю історію. Хіба ні? Хіба вона не насолоджувалася цим гнівом через сумну і брудну історію сексу Джейн? Її співчуття виходило з вищої комфортної позиції когось, у кого життя життям гаразд, міцний середній клас, чоловік, будинок, іпотека. Маделін поводилася Точнісінько, як подруги її мами, котрі так заповзятливо співчували, коли Натан покинув її та Абігіл. Вони засмучувалися та гнівалися, співчували її, але настільки настирно, настільки жахливо, що Маделін почувалася ще більше вразливою та відчувала потребу захищатися, хоча й була щиро вдячна за домашні запіканки, котрі вони урочисто лишали на столі у кухні. Маделін пильно дивилася в очі Саксону і він, здавалося, теж дивився її розумні очі. Ніби знав усі гідкі речі, які тільки можна було про неї знати. Хвиля відразу накотила на неї та схлинула, залишивши відчуття липкості та тремтіння. Крик мечем розітнув сонну тишу. «Мамо! Мамо! Мамо!» Мадель підхопилася на ноги, її серце шалено калатало, хоч вона й знала, то всього лиш хлої наснився поганий сон. «Іду я! Іду!» – вукнула вона і побігла коридором. Таке вона могла владнати легко, і це приносило неабияке полегшення. Бо Абігел її вже не потребувала, а там у світі повно лихих людей на кшталт САКСУна Бенкса, і вони лише чекають, щоб усіляко скридити дітей Мадлін, і вона ні чорта не могла з цим діяти. Принаймні вона здатна виволокти монстра з-під хлоїного ліжка та голі руч убити його. Розділ 35. Панна Барнс. Після того випадку на орієнтаційній зустрічі я готувалася до важкого року, але початок був чудовий. Діти перекрасні, та й батьки не особливо набридали, а потім десь посеред першого семестру все розвалилося. За два тижні до доброчинної вечірки. Латей мафін. Джейн відвела очі від комп'ютера і знову опустила їх, цього разу на тарілку, що перед нею стояла. Над чималим ароматним мафіном, посипаним цукровою пудрою, здіймався завиток пари. На тарілці біля Мафіна були майстерно викладені збиті вершки. Дякую, Томе, але я не замовляла. Я знаю, Мафін за рахунок закладу, відповів Том. Я чую, от Мадель, що ти печеш. То я хочу знати твою експертну думку про мій новий рецепт, який я випробовую. Персик, горіхи, макадамія та лайм. Божевілля, це я про лайм. Я лише печу Мафіни, сказала Джейн, але не їм. Серйозно? Томове обличчя трохи похмуріло. «Але сьогодні я зроблю виняток», – поквапилася втішити його Джейн. Погода цього тижня була доволі зимна, така собі репетиція зими, і в квартирі Джейн було холодно, а від цірої смужки океану, котру вона могла бачити з вікна, і ставало ще холодніше. Це було ніби нагадуванням, що літо втрачено назавжди, і тепер вони житимуть у сірому, сумному, апокаліптичному світі. Яка драма, Джейн? Чом би тобі не взяти з собою комп'ютер та не облаштуватися у блакитному блюзі? запропонувала Мадрін. Тож Джейн тепер щорадку з'являється в кафе з ноутбуком та папками. Кав'ярна була наповнена сонцем та світлом, а ще у Тома була дров'яна піч. Щоразу, коли Джейн переступала поріг, вона зітхала від задоволення. Здавалося, вона сіла на літак та висадилася у зовсім інші пори року, порівняно з її жалюгідною вологою квартирою. Вона завжди приходила після того, як схлине ранкова хвиля відвідувачів, але до того, як настане післяобідній пік, щоб не займати столик, який би міг принести Томові гроші. Ну і, звісно, доки вона сиділа, то замовляла невеличкий обід та кілька чашок кави. Бариста Том вже здавався їй колегою, ніби він сидів у сусідньому кабінеті офісу. З ним було класно теревеніти. Йому подобалися ті самі програми та телебачення і та сама музика. Музика. Джейн вже й забула про існування музики та й про книжки. Тому сміхнувся. «Я перетворюсь на свою бабусю, Геш. Насильно всі готую, просто покуштуй. Не треба їсти весь лише заради вічливості». Джейн дивилася йому вслід, а коли зрозуміла, що милується його широкою спиною у стандартній чорній футболці, то підвела погляд. Від Мадрін вона знала, що Том гей і нині оговтується від серйозної романтичної драми. Звісно, то було кліше, але часто здавалося, що це й справді так. Гомосексуальні чоловіки таки мали гарні тіла. Щось відбувалося в ці останні кілька тижнів, відтоді як вона прочитала ту еротичну сцену в ванні, ніби і тіло її заіржавіле покинуте тіло зі скрипом повернулося до життя. Вона знову і знову ловила себе на тому, що ліниво, ненавмисно виречається на чоловіків, та жінок теж, та переважно все ж на чоловіків, не так у сексуальному плані, як і з чуттєвістю та замилуванням. Її приваблювали не такі красені і красуні, як Селеста, а звичайні люди з звичайними тілами, засмагле передпліччя із татуюванням у вигляді сонця, настійкою станції, техобслуговування, потилиця літнього чоловіка у черзі в супермаркеті, м'яз, залиток та ключиці. Так дивно, вона пригадувала, як її батькові прооперували гайморову пазуху, і це повернуло йому давно втрачений нюх. А він навіть і не розумів, що не відчував запахів. І тепер найпростіші запахи, неймовірно, його тішили. Він постійно нюхав мамину шию та мрійливо говорив «Я забув, як пахне твоя мама. І я навіть не знав, що забув». Справа була не лише в книжці. Справа в тому, що вона розповіла Мадрін про Саксона Бенкса. Справа в тому, що вона промовила ці дурні слова, що він їй сказав. Щоб мати над нею владу, вони б мусили лишитися в таємниці. А тепер вони просто здувалися, ніби надовний батут осідали та зіщулювалися, ніби з них виходило повітря. Саксон Бенкс був поганим хлопцем, у світі є погані люди, кожна дитина це знає, твої батьки тебе вчили триматися від них подалі, не розмовляти з ними, обійти, голосно та твердо сказати, ні, мені це не подобається, а якщо вони знову це зроблять, піти і розповісти вчительці. Навіть образи Саксона були на рівні дитячого садочка, «Ти страшна, від тебе тхне». Вона завжди знала, що її реакція на все це надмірна. А може й замала. Вона ж навіть не заплакала, нікому не розказала. проковтнула все це та дала, що воно не має значення, і воно стало так багато означати. А тепер їй хотілося знову-знову про це говорити. Кілька днів тому, коли вони з Селестою гуляли, вона розповіла їй скорочену версію історії котру вона розповідала Мадалін. Селеста була небагатослівна, сказала лише, що їй дуже шкода і що Мадалін має рацію, зігі ані трохи не схожа на свого тата. Наступного дня Селеста подарувала Джейн намисто у червоному оксамитовому мішечку. Тоненький срібний ланцюжок із блакитними каменями. Цей камінь називався ляпіс лазур або ж лазурин, сказала Селеста у притаманній лише її манері. Кажуть, що він дуже загоює душевні рани. Я не дуже вірю в такі речі, але байдуже. На мисто справді гарне. Джейн торкнулася колона. Нові друзі, це воно. Морське повітря? Мабуть, також давалися знаки і регулярні вправи. І вона і Селеста ставали більш спортивними. Вони обидві так тішилися, коли помітили, що вже не мусять зупинятися та переводити подих на верхніх сходинках біля кладовища. Так, мабуть, то фізичне навантаження. Усе, що їй було потрібно увесь цей час, це жвава прогулянка на свіжому повітрі та цілющий камінь. Вона відламала шматочок мафіна, виделкою та поклала його до рота. Ці прогулянки з селестою стимулювали апетит. Якщо вона не буде обережною, то скоро знову набере вагу. У неї перехопило подих лише від самої думки про це. І вона відклала виделку. Ні, ще не зовсім зцілена. Її ставлення до їжі все ще дуже дивне. Але не слід ображати милого Тома. Вона знову взяла виделку та відламала маленький шматочок. Мафін був легкий та повітряний. Вона відчувала у його смаку всі інгредієнти, про які говорив Том. Макадамія, персик і лайм. Вона розплющила очі та відчула геть усе. Теплоту кав'ярні, смак мафіна і тепер уже знайомий запах кави та старих книжок. Вона взяла трохи більший шматок та обмокнула його у збиті варшки. Нічого. Том перехилився через тіл поруч із Джейн, який він витирав ганчіркою, видобутою із задньої кишені. Джейн підняла руку, мовляв, повний рот, Том узяв книжку, котру залишив хтось із відвідувачів, та поставив її на одну з верхніх полиць. Його чорна футболка підібгалася, вибилася із джинсів і на мить Джейн побачила нижню частину його спини. Звичайнісінький собі поперек. Нічого надзвичайного. Взимку його шкіра була кольору неміцного лате. Зате влітку набувала кольору гарячу шоколаду. Чудовий, сказала Джейн. Mm. Тому обернувся. У кав'ярні були лише вони вдвох. Джейн вказала виделкою на мафін. Смакує надзвичайно, маєш поставити відповідну ціну. До дзвонив мобільний. Вибач, на екрані вистилася школа. Досі школа дзвонила їй лише раз, коли у зігі боліло горло. Пані Чемпер це Патрисія Ліпман, директор школи, шлунок Джейн стиснувся. Пані Ліпман усе гаразд. Вона ненавиділа боязливі нотки у своєму голосі. Мадлен розмовляли з пані Ліпман з радісною, поблажливою приязньою, ніби вона була їхнім дивакуватим старим сімейним дворецьким. Так, усе гаразд, але я б хотіла зустрітися з вами доволі терміново, в ідеалі сьогодні. Ви могли б підійти до школи на другу годину перед завершенням уроків? Звісно, все чудово, Чекай на зустріч. Завершення розмов. Зі мною хоче зустрітися пані Ліпман. Том знав, чи не всіх дітей, батьків та вчителів у школі. Він виріс тут і сам ходив до школи, коли пані Ліпман була милою вчителькою третіх класів. Впевнений, що немає причини хвилюватися, сказав він. Зігі – хороший хлопчик. Може, вони хочуть перевести його в інший спецклас, тож. Хм. Джейн задуманно взяла ще один шматок мафіна. Зігі не був обдарованим і талановитим. В будь-якому разі з голосу пані Ліпман вона вже знала, що новини не будуть добрими. Саманта Рената просто з котушок злетіла, коли почалося те цькування. Частина проблеми полягала в тому, що її няні якийсь час нічого їй не говорила. Тож усе це пройшло повз її вагу. Звісно, тепер ми знаємо, що у Джулітти на думці була не лише робота. Панна Барнс. Батьки не розуміють, що однієї миті дитина може кепкуватися з когось, а вже наступною бути жертвою. Вони одразу готові повісити ярлики. Звісно, я розумію, що ця ситуація була іншою, поганою. Ст'ю, батько мене навчив, якщо тебе б'ють, бою відповідь. Усе просто. А що зараз? Приз для кожного гравця футбол, приз на кожному чортовому етапі гри. Передай посилку ми виховуємо покоління слабаків. Тея. Рената, мабуть, себе звинувачувала. Вона так багато працювала, що майже не бачила своїх дітей. Моє серце стискається на саму лише думку про тих бідних крихіток. Очевидно, вони не можуть дати собі рати. Зовсім не можуть. Їхнє життя ніколи не буде таким. Чи не так? Джекі. Ніхто не сказав, що Джіо багато працював. Ніхто не питав, чи Джіо знав, що відбувається з Амабелою. Настільки я розумію, робота Ренати краще оплачувана і більш стресова, аніж у Джіо. Але ніхто не звинувачував Джіо у тому, що він робив кар'єру. Ніхто не сказав. Ми так рідко бачимо Джіо у школі. Ні. Але коли мати в декреті бачать, як тато забирає дітей із школи, то думають, що той заслуговує на золоту медаль. Ось, наприклад, мій чоловік. У нього моя маленька свита прихильників. Джонатан. Вони мої друзі, я не свита. Прошу, даруйте моїй дружині. Вона нині зайнята ворожим поглинанням. Тож трохи нервова. Я думаю, школа має визнати своє відповідальність. Де були вчителі, коли відбувалося це цькування?